Тим часом уночі великий загін козаків перебив сторожу, розкидав заслони і підійшов до сонного табору. Своїм коням козаки понадягали так звані капці, щоб не було чути кінського тупоту. Атака пішла із самого ранку, ще й стрільці не встигли, як слід, прокинутися. Удар був навальний. Козаки тут же зім'яли ціле крило, Багато кого поспихали в річку, батьох посікли. Пожарський швидко перекинув по мосту нові сили, щоб дати козакам відсіч. Московські князі спочатку не на жарт налякалися, однак, побачивши, що козаків небагато, кинулися їм навперейми. Виговський розвернув свого коня й помчав, решта козаків за ним. Це виглядало на втечу. Пожарський почав переводити на другий бік решту воїнів. Була це переважно тяжка кіннота, а також стрільці. Гармати з собою пожарський на ту виправу не брав. У погоні за Виговським та його загоном московити все далі відходили від мосту. З невеличкого лісу, що стояв кілька гонів на захід від того місця, вискочив. П'ятитисячний загін Степана Гуляницького. Опинившись у тилу московитів, козаки зруйнували міст і почали гатити греблю на ріці нижче мосту. Від того мала піднятися вода. Козаки працювали дуже швидко. Зараз від їхньої роботи залежав майбутній плин компанії. Гуляницький не підвів Розпорядження гетьмана чітко виконали. Рівень води в річці почав підійматися на очах. Вода вихлюпнулася на навколишні луки. Скажу вам чесно, ми бачили всі ці приготування козаків. Якась легкість душевна, впевненість у своїх силах не дозволяла нам лякатися, навіть коли біля села Соснівки Козаки повернулися і стали на нас, наставивши списи й мушкети. Ми тільки сміялися з них. Я був певний, що наше п'ятдесятитисячне військо, що вів відважний пожарський зі мне будь-кого. Ми йшли на козаків чорною хмарою. Я зі своїми побратимами цього разу битви не цуралися, Хотіли самі побути при вкладанні українського козацтва в могилу. Якщо ми розтрощимо козаків, то безпалий вже самостійним гетьманом на Україні не буде. Вольниця козацька швидко зачахне. Над нами вгорі почали клубочитися хмари. Стало страшно і дивно, ніби підходив кінець світу. Знявся вітер, сонце Заховалися. Поглянь на небо, лихо. Що ти там бачиш? Той поглянув. Хмари. А за ними, наче, два війська стали. Одне світле. Лиця їхні сяють, наче сонце. В рухах списи та мечі. Воїнство Христове. На них же суне чорна бісівська сила. Тут хмари ніби розійшлися. І я також це побачив. Бісівська сила клубочилася і кликотіла. Вони вили, ричали і гавкали на янголів, вимахували ножами, сокирами. Багато з них мали просто страшні пазурі та ікла, якими здатні пошматувати будь-кого. І ось дві армії кинулися одна на одну, вдарив страшно грім. Біси кидалися на своїх супротивників, та військо небесне стояло сильно, наставивши густо списи і рубаючи мечами. Крик і галас стояв такий, що вуха закладало. Я струсив головою, навколо все було спокійно. Лихо їхав поруч, мугикав собі підніс пісеньку. Князь пожарський молодець удалой. С ним, поход, идем. Давай нам Веговского, давай Ляхова, давай ханишку, всех виріжем, всех випляним, потом пойдем на базар, купим себе самовар, будем чай пить, весело ложить. Оце, привидиця, подумав я про себе. Що це було за дивне видіння, таке не знаю. У небо злетіли одна за одною три ракети. Я поглянув під ноги своєму коневі. Тут тік собі струмочок розливався. Поглянь, що там позаду, попросив я лиха, бо через нескінченне число воїнів нічого не було видно. Річка вилила, мовив лихо. Дивно, ніби й дощів не було. Цікаво, а що це за три ракети полетіли в небо, запитав біда. Це був сигнал до початку контратаки. Та ми тоді ще того не знали. Військо стало. Перед нами стояв загін козаків, тих самих, що нападали зранку. Вони вже не тікали, а стояли спокійно, ніби чекаючи нас. Біжасі мені куди, що ли? Пожарський покликав своїх деяких старшин, дав коротке розпорядження. Незабаром від війська відділилося кілька кінних загонів, вишикувалися лавою. «Вперед! За царя батюшку!» – ревнули московити і погнали коней у чвал. Вони швидко наближалися. Козаки раптом розступилися. І перед московитами постала піхота зарядом заслонів, гармати. За правду, за волю козацьку, за гетьмана і Україну вогонь. Загуркотіли гармати, затріщали козацькі мушкети. Атаку було відбито. Пожарський лютував, кинув нові сили. Проте козаки билися сильно, нищівним вогнем із мушкетів та гармат косили ворога. Тоді пішла рукопашня. Ми й собі з криками пішли в бій. Кулі свистіли над самою головою, так що я припав коневі до шиї. Обабіч мене один за одним злітали з коней вершники, мов вітром звійні. Часом то коні разом із їздцями – рили носом землю, повержені козацькими кулями. Ми з побратимами були вже недалеко від козацького строю, як раптом ревнула гармата. Куля з неї вилетіла, пронеслася через наш стрій, роблячи борозною з людських тіл, а тоді влучила просто лихові в груди. Його рознесло на шмаття, м'ясо і бебихи розлетілися. Бісівський дух якусь мить покрутився на яскравому сонці, а тоді тріснув, як мильна бульбашка. Я поглянув на біду, він лише рот роззяв. Тільки тепер ми зрозуміли, які гостинці приготували нам козаки. Пожарський також це зрозумів. Він наказав сурмити відступ. «Надо би пушк стрільців, сам чорт виговчикам помогает. Да нічого, ми їх задаємо. Ліше відступити треба і дождаться підкріплення». Ми стали відступати. Чим далі йшли назад до річки Соснівки, тим більше грузла земля під ногами чвакала. Річкова вода зробила злугу болото, Місцями кінські копита провалювалися. Військо відступало доволі безладно. Воїни не розуміли, що робиться, і йшли як на полювання, а тут відступ. Раптом по війську, наче вітром дмухнуло, хтось крикнув, що козаки спалили міст і відрізали їх від решти царської армії. Радники заметушилися, коні, почувши тривогу людей, і собі почали перебирати ногами, роблячи ще більше болото. На військо напала паніка. А тут ще козаки з півдня. З боку села Соснівки рушили в контратаку, і з заходу, з перелізка, вискочила кінота Степана Гуляницького, що сиділа тут у засідці після того, як загатила греблю та знищила міст. А зі сходу – мать рідна перли чорною хмарою татари. Пожарський носився по всьому бойовищу, намагаючись привести своїх людей до послуху. Матюкався, кричав, та це вже не допомагало. Нездатне у болоті маневрувати і розігнатися, важка кінота зараз ставала безсилою. Удар був такий, що відразу було поламано Військовий стрій московитів змішали вкупу і стали рубати як капусту. Почалася вже не битва, а бійня. Козаки рівномірно підходили, стріляли по ратниках із мушкетів, стягували гаками з коней і рубали шаблями. Татари засипали їх стрілами, а побачивши, що битва виграно і так, Заходилися хапати московитів на аркан. Я зрозумів, що це кінець. Хотів у ті тисніві та гармидрі пробитися до біди, щоб окутав нас своїм туманом і щоб ми змогли вирватися звідси.